Asteuntatik goiti handia filma ikusten alko da Ipaje Euskal Herriko zinegeletan. Ego aldean jadani kajakasta edega izan du kritikarian laudorioak ere bai. Eta gurekin goizontan filma ortako aktore nagusia eneko sagar egunon? Egunon. Bo, filma ipatuz, hasiko gira. Altzoko handiaren historia du filma horreko inari. Behargo da entzule batzuk ezagutzen dute beste batzuek ez, hogikin hast, asteko gaiten aliguzu no zen altzuko handia. Bai ba, altzoko handia izan zen e, meretzigarren mende hasieran altzon e, jaio zen mutil normal bat, baina hemezortzi urterekin edo gaixotzen hasi eta hasi eta hasi bi metro eta errogeitabirara iritsi zenez. Beren nahiak eta herriko komertziente batek hartza dunek Europa osotik eramantzuten e, feria, zferia, e, tximinio bat balitz e, bezala. Eta, bueno, pelikulak e, ez du kontatzen bere biografia esan dezagun, mm -hmm. eta biopic bat, baina gehiago da bi nahien arteko maitasun historioa ez da, e, bueno, bakoitzaren desioa gogoak, E, beldurrak agerian gelditzen dira, eta da, zorion izateko borrokan dauden bitertsonaia den e, ipuina, bai. Mm Haire, -hmm. altzokoan diaren e, historian, gipuzkoan da altzo ez, eztuko dugu, hor, badira, bela aldiz belaunaldia nitzko ondatu den historio batzu, behar, behar, ba, batzu ere, hor, mm -hmm. e, zer ze da leyenda, zer da egia, zer hori <laughs> bilatzen dugu filmak ere bai? Ba, bada gain nag bat e, esango nuke e, altzoko handiaren e, ipuño honekin edot pertsona, pertsonarekin gertatu izan dena izan zen benetan ez existitu zen eta gero e, bueno, ba, urte joanala jendeak ahuzahau e, pasatu duen historio bat izan da eta gertatu dena izan da den bolaren e, ondorioz itxuralak eta bat izan du errelatoak, eta badirudi generazio batzuetan iaia mito izatera bihurtu dela eta eh kolokan jartzen da batzuetania existitu zen benetan hala ez, orduan e, zuzendariak susendariak eh hori jakinda eta garaia hartan informazio gutxi bildu izan zenez pelikulan e, nolabait askatasun matartu dugu ere eh susendariek batik bat eta gero gukantzesterako orduan eh Miguel Joaquin Lelisegi propio bat eh sortzeko ezta E, bueno, informazioa gutxi zen eta fikzioan atzera korduan ere ba, e, interes narratiboa gailen zendidea hori. Bueno, guk bai uste dugu ere pelikularekin mitoaren prozesu hori ez, e, bueno, ba, kate, kate zati bat gehiago ere e, gehitzen diogu. La, da, badago pelikulan, nola nahi e, mitoa eta ergalitatearen gai hau oso presente, hainbat unetan ikusiko da nola esaten duten ah, baina erraldoi honek ez dakizen bat kilo jaten dituta eta ez ez hori gezurra da eta nola handitzen yeah. doan ez, e, e, pertsonaia pertsona bera emito bilakatu arte. zure aktore lanari interesatzen bari magira Bo, ez tutuzte ehaldoia zirenik zer lan <laughs> suposatu du zuretzat eta janen dugu, ez, zuk duzula ehaldoiaren papera betetzen zer, zer lan izan da zuretako hori Baina iretzalan handia izan da, e, deitu zidanean, ja, akaztine, arduradunak, e, zantzuan, eneko nahi zaituzte ikusi, eraldoiaren papela egiteko, Tani, eraldoiaren papela egiteko, baina nik metro bat eta lagogeita urtzen dut, eta eraldoia bi metro eta berrogeita bire iritsi zen, eta esaten dut, baina niru gorputa faltaz deitu horretarako eta zorionez ba, zinearen magiaz e, baliatuz ba, irudi hori eman dugu eta badirudi oso zinezgarri egin dela. ez. Erronka nagusiak e, pertsonaiarekin izan zen alde batetik teknikoki, garaiera horretara iristea, e, bueno, hainbat truku, makillaje eta efektu bere baina gedo, e, ni pentsatzenen hori izango zela nirezat erronkarik handiena, baina benetan erronka izan dena e, da e, pertsonaiaren, bueno, transformazio psikologikoa edo, apur bat irudikatzea eta horretara urbiltzea ezta. Da. Muturrean dagoen pertsonaia bat da, em, batez ere, dagoelako gorputz batean, berak estuena inoen dekinora kontrolatzen, eta beretzat arrotza da, bapatean bere gorputza, ez, amazortzi urtetara ino, arrunta edo, zena. Orduan, bueno, ba, ez tira urrepelak urre horiek eta orduan esango nuke horrek, eskigitu eh, ex zidala eguale lan gehiagin. Bada, alde bat etzik gozputza ez dela zurea, bergada, garaia ere ez da zurea, ez takit ze, bai. ze momentutan pasatzen den hori, mm hori -hmm. bizitzeko ba, gauza berezia da aktore baten. entzitzen? Bai. bai, egia da, Claro epokako edo garaiz, antziñako garaiko em, em, pelikula bat, edo antzerki bat, ere da, bai, egiten dursunean ehm... Egin behar duzu klik bat buluan, e, ze bai aldatzen da, esenografia aldatzen da, aldatzen dira hitzak aldatzen dira jende aurrean e, gestuak egiteko moduak, jantzeko moduak, eta guzti horretara ohitu egin behar, ezta, bestela izango duzu zentxazio denpora guztian, e, mozorro otuta zaudela ezta, ingurukoak ere bai. Behin hori ulertuta ja garaia apurba sozialki edo klase aldetik Ezigitzen zituen edo, edo puripurian zedeen gaiei dagokien ez, handia e, hondia zeukan, e, Miguel Joakinen bizitzen batik bat, erlijioak adibidez, kristau, bete, -bete zen, eta e, bere eguneko momentu asko e, jainkoa e, oso presente zeukan ez da, eta elizara baina eta berriro jaten zen, hainbat elizkizun utzi zituen ordainduta bera hil gero, hori bat bat adibidez datu egia asko datu bat, Ta pelikulan egia da, gian, estela horren beste erakusten, e, bere tendentzia erli, erligiozo hau, baina nik pertsonaia sortzeko orduan e, oso presente izan du den pora guztian, zerua, e, irudimoduan, bazelako nik uste dut, edo nik asmatu dut agian, baina, e, bueno, bera ardurak eta beldurrak zetsoskionean e, begiratzen zuen leku bat, da, eta jainko horrengan berak zinisten zuen, eta seguru berak ba, indarra hortik ere jasoko zuela. Baina, bestela, Begiratzen azten banaiz, e, benetan zeintzut diren garai hartako trabesak, gatazkak, eta gaur egun ditugunak, e, e, gizaki moduan diot, zango e, nuke ez dela gauza askorek aldatu ez, hitz e, itzegitena pelikulan e, harrokeriaz, dirunaiaz, e, ilusio ilusioez, etorkizunera begirako planez, eta agian beste hitz batzuekin, baina uste gaur egun nire, ardura berenak ditugu labarruan eta gauzauntzekoek mugitzen gaituztela <totipasen> hogeitasko dugu uh, Zurekinari direla eko sagardoai handia uh, filmeko aktore nagusia janen dugu uh, filma horrek ere goia sarietarako beraz hori da Espaina mailako zinemak uh, dituen sari uh, ospetsuenak edo ha amau bai, bai. izendapen ditola filmak zuk ere baduzu aktore begiaren sailean uh, izendapen bat ba, nola hartu duzue eh, ezagupen hori Ba oso pozik. pozik. E, e, Izen dapenak izan zituzten egunean, guretzat izan zen ba gorakada izugarria. Amairu izendapen asko dira e, filmik izendatuena izan da urten e, Espainiar Estatuan. Eta horrek, ba, ba, badauka berekin erakusten du ikusten dut akademia, espainiako akademiari guztatu zaiola pelikula ez da, eta, eta ongi baloratu dutela eta gainera zaritu nahi izan dutela. orain ikusi beharko ea baten bat Euskal Herriak hartzen dugun, baina hasteko seinalerik honena izan da e, pelikula zeinetara itzuli dela arstatan ama sortzi zinematana eta hori dara mandezak egun sari oneen aliketa jende gehien harengana urbiltzea ez Espero dut Frantziarstatan ere honek e, bultza da eman izana eta eta Ipararri Euskal Herri da ere iritsiko dela pelikkula eta ea Ja, Tokkiri gehienetan e, ikusteko gara daukazoen Hori, asteuntari goiti izanen asteko ikusgai Eta behiz zure ganatit zultzeko ba, Zu a, a, gazteaz zira, Ez dakitzea din duzun xuxen e, Bai, ogei tairu gazteaz zira Aktore behiaren goiaren zat ba, Izen nola iritsi zira oraino, ze, Zer da zure ibilbidea? Ba, ez takit, nik eh asken aldian erabiltzen duan esaldia da eztakin nola gertatu den hauek guztia, ez? Eh ba estekin nik ikasi nuen Durangoko ikastolan eta guri ikastolan Jose Martin Urrutia txotzek eh giratuta eh antzerkia berri da DBH bigarren mailan. Eta gero hortik herriko antzerki joan nintzen Durangon Karri Kantzerki eta gero batik bat antzerkien ibili naiz gora eta bera eta Iparaldean ere emankizun ugari egin ditut eta mm -hmm. em, bueno, ba nuke lan eta lan, lan eta lan, oso proiektu desberdinetan, oso jende desberdinarekin eta zorionez lanean asko ikasteko aukera izan dudalako sentitzen dut. Orduan ba, batean, ba ziren ere casting batzu pelikula batzuetarako, pertsonaia txiki batzuk egin eta ba, batean handiaren e, proba iritsi zaidan, Eta bueno, ba, Batera da, eta hemen gaude, ez dakit, ez da planeatutako zerbait, ezta da bereziki buruan izan dako zerbait, niretean zerkian ibili naiz eta banabil, orduan hau iritsi da, eta aurregin diot, eta badiru diot, eta badiru diot, dela, baina e enuke jakingoa asmatzen e zergatik nagoen ni orain, orain txemomentuan Madrien, ez da, e guzti hau e dela, eta... Eta etokizunaren zat, non ikusten duzu zure burua? Naizinuke, zinemari dedikatu gehien bat, edo antzerkiarekin ere segitu, e, ez dakit badenez aukera ere euskal zineman, e, ba, euskal zinematik bizitzeko azkenen? Bai, ez da erreza, ez da erreza Espainiar Estatuko batuek dira, ez daki egite Frantzirezstatatu,ina Espaini Errezstatuen iauneko laurogeita hamarreko langgabe bizzi dago gure ofizioan ez, orduan beti beldurapur bat ematen du. O nire nahi handien izango lititzaateke honetara dedikatzea beti tauunetatik honetatik izatea Zine edo antzerkia ba, egia da nik estua, la etorki zudan imaginatzen eh, nire buru antzerkirik egin gabe. Zerik egin gabe imaginatu dezaket, eh, seguru pobreago baina ez horren beste inporta ez. E, enukena nahi da, inondekin ora, e, zinera dedikatu edo telebistare, antzerkial bohatera guzteri. Ez ki, antzerkia sentitzen dut oso iaian iragorputzeko parte bat, bezala ez da, etenga behitzultzen naiz, naita edo edo deitzen autelako Orduan, ziur, antzerkian e, jarraituko dut gala zinean, ba, aukera matemari bat eta proiektu politak bat du, historiopolitak kontatzeko, ba zergatik ez ere, bai asko guztat ez ait. Hei euskaraz edo gazteleraz edo berabersteiz kontzat. Eh, hombre, egia da ni euskaraz bizi naizela, nirema hizkuntza euskara dela eta ondorioz santzesterakoan esfortzurik txikiena biderik laburrena hemosio beteran niretzat euskara da. Orduan euskeraz badira proiektuak ba ziur e, zentzuruhetan laintzi dago eskatuko didala, uh -huh. baina ez tokat inengo arrasorik gazteleraz edo ingelesez edo laster frantsesa ikasten kastena naiz, eta euskuntza ba, horietan ere aritzeko, ez badauka zineak, sinemak niretzate, e, lenguaja propio bat, ia, ia, ezta? eta ahí ya eta hizkuntza garrantzitsuak dira, baina usteud beste kodigo baten ere hitz egin daitekeela eta gero ta hizkuntza gehiago e, manejatu ba e, arit eta hobeto Aztelen honetatik aitzina, azteko handia filma ikusten halko da Iparri Euskal Ejiko hainbat e, zinegeletan, ego e, e, Euskal baino momentu bat alere eberantago. Zer gogoeta sortzen dizu horrek? Ba niri gogoeta ez dakit, niri pena handia. E, Ni klaro, nahiko nukena izango zain, e ego Euskal Herrian eta ipar Euskal Herrian batera estreinatu izan ez, ustede dute badela euskaldun guztion e, pelikula, e, gure hizkuntza dela, e, historia ere kasu honetan Gipuzkoako, baina bueno, denon inguruko e, historia badela eta ziur kulturalki ere saugarri asko aurki ditzakegola gure guriak direnak, naiz eta pelikula niretzat ezinbestean oso unibertsala den, eh. Mm -hmm. Seren e, sintoma izan daiteke ibarraldera e, horren berandu, horren berandu iritsi izana ba, ziurrenik e, banaketa kontuak ez e, kontua da frantziar Estatua ofiziez frantziar estatua e, denez e, bueno, banatzaileak aurkitzea garrantzia dauka besterialde handi bat delako e, zine saletasun handia dagoelako exigentzia nahi altua delako eta beraz garrantzitsua delako norko E, mugituko zaituen, ez herrialde horretan. Se gertatzen da, horren ondori badela iparraldera ere, hori adosten denean iristen dela pelikula. Eta ez da goela ukerarik, e, eramateko, ez da produktoreen, ez da zuzendarien e, ardura, da, e, merkatuak horretara eramaten dugu, bat, ez bestela gauza asko galtzen dira bidean, ez da? Baina, bueno, badaukat eh, esperantza, bueno, urrenko korteetan eh, estrenaldi bateratuak eh, egiteko ez da. Baina, zinema, bada, merkatu oso handi bat, di, diru asko mugitzen dena, eh, antzerkian ez bezala, dira, ez, ez Orduan, ba, seguru beti traban diagoak izango ditugula, eh, herrialde ikuste esinak eh, garenean, klaro. Ba... Hainitz jendek espero duasteko filma hori ikusia lizaitea. Aste Simbi. betiko izanen da, zuk ere agehaldi batzu egin mejitu edo hemen ikusia bat zaitugu andoko bai. egunetan? Nahi baino gutxiagoz, nahi nuen hainbat eh, erribizitatu eh, antzesten egon naizen gainera erri asko lagunak dalako, baina egongo naiz, eh, urtarriaren ama sortzian, ez da iparaldea, baina bueno, urbil dago, norbait, urbil errapatzu madu mm -hmm. ortezen, eta emeretzian, egongo naiz baionan, Latalanten, Na, pelikula orkestan. Ederki, ongi da. Eneko sagardoi, milesker gurekin izanik, horretarazkotugu handia filmean aktore nagusia zirela, e, goia sarietan, e, interesatuak bali madira entzuleak, jokin, e, hotxailaren iruan jokinen dugula zer, zer irabazten duen nork, milesker gurekin izanik goizontan, eta pasa atxaldeon bat, lasta garte. Mill esker, placer handibat, mill esker.